Всередину поспішно заходить жінка. Позаду неї у дверцятах зупиняються двоє солдатів-словаків, але далі не йдуть. Він швидко підходить до неї, заспокійливо усміхаючись. «Усе гаразд», – каже він, – «зі мною ви тут у безпеці». Вона бере його руку, і він підводить її до прилавка, заставленого чудернацькими пляшечками з парфумами. Передивляється кілька пляшечок, вибирає одну і простягає їй. Вона грайливо повертає шию. Лаллі обережно бризкає парфумами на її шию з одного і з іншого боку. Коли вона повертає голову, їхні очі зустрічаються. Обидва зап'ястя простягнуті до нього, і кожне отримає винагороду. Вона підносить одне зап'ястя до ньоса, заплющує очі і легенько вдихає. Потім це ж саме зап'ястя пропонує Лаллі. Ніжно тримаючи її руку, він підносить її до свого обличчя, схиляючись і вдихаючи п'янкий аромат парфумів і молодості. «Так, це саме для вас», – каже Лаллі. «Я візьму». Лаллі передає пляшечку продавчині та починає пакувати її. «Чим я іще можу допомогти вам?» – питає він. Перед ним спалахують обличчя. Навколо нього танцюють усміхнені юнаки, упиваючись життям. Лаллі тримає руку молодої пані, з якою стрівся в жіночому відділі універмагу. А його сон уже летить далі. Ось Лаллі і пані заходять у причудовий ресторан. Тьмяно освітлений лише невеликим бра. На кожному столі мерехтить свічка. Вихоплюючи темряви, острівець важкої жакардинової скатертини. Вишукані коштовності щедро кидають відблиски на стіни. Ніжний передзвін срібного столового приладдя на тонкій китайській порцеляні пом'якшує солодкою мелодією струнного квартету, що ледь вимальовується силуетом десь у куточку. Консьєрж гостинно вітає Лаллі, беручи манто в його супутниці, і веде їх до столика. Вони всідаються. До них підходять мертодель і демонструє Лаллі пляшку вина. Він киває, не зводячи очей зі своєї супутниці. Воно відкорковують і наливають. Лаллі й пані пригублюють вино зі своїх келихів, поглинаючи одне одного поглядом, піднімаючи келихи й некваком випивають. Сон лаллі знову нетерпляче стрибає далі. Ось-ось він прокинеться. Ні. Тепер він порпається в шафі, вибираючи костюм і сорочку, довго підбирає краватку, аж поки знаходить ту, яка пасує найліпше і ідеально її зав'язує. Ноги легко ковзають у лаковані черевики. І з прилішкового столика він бере ключі і гаманець, кладе в кишеню, потім нахиляється, прибирає неслухняне пасмо волосся з обличчя своєї оповитої сном супутниці і легеньким поцілунком торкається її чола. Ледь ворухнувшись, вона усміхається, хрипким зі сном голосу, каже «До вечора!». Постріли з надвору різко викидають Лаллі зі сну. Його штурхають сусіди по нарах, боячись запізнитись. Усе ще, відчуваючи її тепле живе тіло, Лаллі повільно підводиться і останнім стає в шеренгу для переклички. В'язень поряд штовхає його ліктем у бік, коли він не відгукується на свій номер. «Схаменися, що не так?» «Нічого. Усе – це місце. Воно таке саме, як було вчора. І завтра буде таким самим. Ти ж сам мені цього вчив. Що змінилося?» «Маєш рацію. Таке саме. Таке саме. Просто, ну, мені наснилася дівчина, яку я знав колись, у минулому житті. Як її звали? Не пам'ятаю. Це не має значення. То ти її не кохав? Я любив їх усіх. Та якось жодна з них не полонила мого серця. «Хіба не однаково?» «Не скажи. Я б хотів покохати одну дівчину і прожити з нею все життя». Уже кілька днів дощило, та цього ранку сонце зібралося таки трохи сяйнути на похмурий табір у Біркенау, коли Лаллі й Пепан готували своє робоче місце. У них було два столи, пляшки з чорнилом і купа голок. «Приготуйся, Лаллі, вони вже йдуть!» Лаллі піднімає голову і цепаніє від такого видовища. До них ведуть десятки молодих жінок. Він знав, що у Авшвіці тримають дівчат, але ж не тут, не у Біркенау, у цьому пекельному пеклі. Сьогодні завдання трохи інше, Лаллі. Сюди привели дівчат за Авшвіцу. Яким треба переробити їхні номери? Що? Їхні номери. Їх робили штампом, і це виявилося неефективним. Ми маємо їх зробити наново. Немає часу нам лінуватися, Лаллі. Просто роби свою роботу. Я не можу. Роби свою роботу, Лаллі. Ні слова, жодній не кажи. Не роби, дурниць. Довга черга дівчат звивається перед його очима. Я не можу цього робити. Будь ласка, Пепа, не робімо цього. Ні. Ти мусиш, Лаллі, мусиш. Якщо ти цього не зробиш, то зробить хтось інший. І навіщо я тоді тебе рятував? Просто виконуй роботу, Лаллі. Пепан витримує погляд Лаллі. Страх приймає Лаллі до кісток. Пепан має рацію. Або він дотримується правил, або ризикує життям. Лаллі починає роботу. Він намагається не підводити погляд. Бере простягнути йому папірець. Він має перенести ці п'ять цифр на руку дівчині, яка його тримає. На руці вже є номер, та він збляк. Лаллі натискає голкою на її ліве передбліччя, вибиваючи цифру три, стараючись, щоб було не дуже боляче. Виступає кров, але голка увійшла не досить глибоко, і йому доводиться натискати знову. Дівчина навіть не здригається, хоча Лаллі знає, що робить їй боляче. Їх попередили нічого не казати, нічого не робити. Він прибирає кров і втирає в рану зелене чорнило. Поквапся, шепоче пепан. Лаллі задовго мусується. Одна справа наносити татуювання на руку чоловікам, а ось нівечити тіла юних дівчат це просто жах. Звівши очі, Лаллі бачить чоловіка в білому халаті, який повільно йде вздовж ряду дівчат. Раз у раз він зупиняється і оглядає обличчя й тіла нажаханих молодих жінок. Нарешті підходить до Лаллі. Поки той, якомога, обережніше тримає руку дівчини. Чоловік хапає її за обличчя і повертає його туди-сюди. Лаллі дивиться в перелякані очі. Її губи ворушаться, вона збирається щось сказати. Лаллі міцно стискає її руку, щоб зупинити. Вона дивиться на нього, і він ледь чутно шепоче ц... в білому халаті відпускає її обличчя і йде геть. «Молодець!» – шепоче Лаллі, збираючись нанести останні чотири цифри. Чотири, дев'ять, нуль, два. Закінчивши, він затримує її руку у своїй мить довше, ніж треба, знову зазираючи в очі, видушує ледь помітну усмішку. У відповідь вона усміхається ще непомітніше, та її очі сяють. Вона задивляється в них, і серце його враз обривається, а потім починає колотитися з такою силою, що мало не вискакує з грудей. Він дивиться вниз, на землю, і так кудись пливе з-під ніг, а йому вже простягають інший папірець. «Поквапся, Лаллі!» – стривожено шепоче Пепан. Лаллі знову підводить погляд, та її вже немає. Через кілька тижнів Лаллі, як звичайно, стає до роботи. Проладдя розкладена на його столі, і він з нетерпінням чекає на Пепана. До нього назбирується ціла черга чоловіків. І з жахом він помічає, як сюди наближається обершарфюрер. Густек у супроводі молодого офіцера СС. Лаллі нахиляє голову, пам'ятаючи слова Пепана. Не варто його недооцінювати. «Сьогодні ти працюватимеш сам», – бурмоче Густек. Коли Густек повертається, збираючись іти, Лаллі тихо питає. «А де Пепан?» Густек зупиняється, повертається і свердлить його лютим поглядом. У Лаллі заумирає серце». Тепер ти – тетувір. Густек повертається до осесівців, А ти за нього відповідаєш. Коли густек іде геть, асесівець прикладає гвинтівку до плеча і наставляє її на Лаллі. Лаллі витримує його погляд, дивлячись у чорні очі худорлявого хлопця, обличчя якого перекривлює жорстка самовдоволена посмішка. Нарешті Лаллі опускає очі. «Пепане!» «Ти казав, що ця робота може врятувати мені життя, але що сталося з тобою?» «Здається, моя доля в твоїх руках», – гарчить офіцер. «Що ти про це думаєш?» «Постараюся не підвести вас». «Постараєшся?» «Ні, ти не постараєшся, ти не підведеш мене». «Так, пане». «Ти з якого блока?» «Номер сім». «Коли ти тут закінчиш, я покажу тобі твою кімнату в одному з нових блоків. Бідтепер ти житимеш там». Мене влаштовує мій блок, пане. Не будь дурне. Тепер, коли ти тетувірер, тобі потрібна охорона. Тепер ти працюєш на політичне крило СС. Чорт, може це я маю тебе боятися? Він знову самовдоволено посміхаючись. Витримавши цей раунд допиту, Лаллі вирішує спробувати щастя. Знаєте, робота просуватиметься швидше, якщо у мене буде помічник. Есесівець підступає на крок ближче до Лаллі, презирливо міряючи його поглядом. «Що? Якщо ви дасте мені когось на допомогу, робота просуватиметься швидше, і ваш начальник буде задоволеним». Немов отримавши наказ від Густека, охоронець розвертається і проходить уздовж шеренги молодиків, які чекають своєї черги на отримання номер. І всі, крім одного, стоять, нахиливши голови. Лаллі стає страшно за того хлопця, який дивиться на охоронця, та ще більше він дивується, коли саме його хопають за руку і підводять до Лаллі. «Твій помічник. Роби йому першому номер». Лаллі бере в хлопця папірець і сквапно наколює йому номер на руку. «Як тебе звуть?» – питає він. «Леон». «Леоне, я Лаллі, тетувірер», – каже він твердим, як у Пепена голосом. Тепер ставай поряд зі мною і дивись, що я роблю. Від завтра ти працюватимеш на мене, як мій помічник. Це може просто врятувати тобі життя. Коли останній в'язень отримав татуювання і був доправлений до свого нового дому, сонце вже сіло. Охоронець Лаллі, прізвище якого він дізнався Барецький, походжає біля нього за кілька метрів. Він підходить до Лаллі та його нового помічника. Підведеш його у свій блок, а потім прийдеш сюди. Лалі швидко веде Леона у блок номер сім. «Завтра вранці чекай мене на дворі. Я прийду і заберу тебе. Якщо твій капо поцікавиться, чому ти не заходиш у блок з усіма, скажи йому, що тепер ти працюєш на тетувірера». Коли Лалі повертається на своє робоче місце, його приладдя вже сховане у портфель. А столик складений. Барецький чекає на нього. Забираю все це в свою нову кімнату. Щоранку приходимете ж в адміністративну будівлю по матеріали і розпорядження про те, де ти працюватимеш того дня. Я можу отримати додатковий стіл і матеріали для Леона? Хто це? Мій помічник. Про все, що тобі потрібно, питай адміністрацію. Він веде Лаллі в ту частину табору, яка ще зводиться. Багато будівель не завершені, і від моторошної тиші в Лаллі холоне душа». Один із нових блоків уже готовий, і Барецький переводить Лаллі до окремої кімнати одразу за дверима. «Спатимеш тут», – каже Барецький. Лаллі кладе портфель з інструментами на жорстку підлогу і роздивляється маленьку, ізольовану кімнату. Він уже сумує за своїми друзями з блоку номер сім. Далі, йдучи за Барецькі, Лаллі дізнається, що тепер він їстиме неподалік від адміністративної будівлі. За свою роботу тету вірером він отримуватиме додаткову пайку. Вони йдуть на вечерю, і Барецькі пояснює. «Ми хочемо, щоб наші працівники мали силу». Він жестом показує Лаллі, щоб той став у чергу за їжею. «Наїдайся по максимуму». Барецькі йде. А Лаллі отримує новий, повний ополонник рідкого супу і гарний кусень хліба. Він, дивлячись, швидко все це ковтає і вже збираючись йти. «Якщо хочеш, можеш взяти ще», – промовляє сумний голос. Лаллі бере другу порцію хліба, поглядаючи на в'язнів навколо, які мовчки їдять, не виказуючи жодних почуттів. Лише крадькома позираються на нього. Відчувається ямна недовіра і страх. Він іде геть, сховавши хліб у рукаві, прямуючи до своєї старої будь-домівки, блока номер сім. При вході він киває капо, якому, схоже, вже повідомили, що Лаллі йому більше не підпорядковується. Він заходить всередину, і до нього звідусіль вітаються чоловіки, з якими він жив у одному блоці, з якими ділився своїми страхами і мріями про майбутнє життя. Він підходить до своїх старих нар і бачить Леона, що сидить там, звішивши ноги через край». Лаллі вглядається в обличчя юнака. У його великі блакитні очі світяться лагідністю і щирістю, що викликає симпатію в Лаллі. «Ходімо зі мною на двір на хвилину». Леон зістрибує знар і йде за ним. До них приковані всі погляди. Зайшовши за ріг блока, Лаллі витягує з рукава кусень черствого хліба і дає Леону. А той миттю його ковтає і аж тепер дякує. Я знав, що ти пропустиш вечерю, а я тепер отримую додаткові пайки. По можливості спробую ділитися з тобою та іншими. А тепер повертайся. Скажеш їм, я викликав тебе, щоб вилаяти. І нахиляй голову. Побачимося вранці. Ти не хочеш, аби вони знали, що ти отримуєш додаткові пайки? Ні. Побачимо, як там буде далі. Я не можу допомогти усім одразу, а в них не буде зайвої причини сваритися». Леон заходить у його старий блок, а Лаллі дивиться йому вслід, відчуваючи якесь незрозуміле болісне збентеження. Чи треба мені боятися тепер, коли я опинився у привилюваному становищі? Чому я сумую, покидаючи своє старе місце в таборі, хоча воно й не давало мені ніякого захисту? Він не клапливо йде в тіні напівзбудованих блоків. Він самісінький. Тієї ночі вперше за останні місяці Лаллі спить повністю випроставшись. Ніхто його не б'є, не штовхає. Він почувається королем у розкошах власного ліжка. І так само, як король, він тепер має бути дуже обережним і мусить чітко оцінювати мотиви людей, які схочуть із ним подружитися або довіряти йому. Вони заздрять. Може, хочуть отримати мою роботу, а раптом мене несправедливо в чомусь звинуватять. Це все вияв жадоби й недовіри. Існує поширена думка, менше людей, більше їжі. Їжа – це валюта. Маєш їжу, живеш далі. Отримуєш сили виконувати те, що наказуєш. Живеш цілий наступний день. Без їжі ти слабнеш аж до тієї межі, коли вже нічого не має значення. Його нова посада тільки ускладнює виживання. Лалі певен у тому, що, виходячи з блока і минаючи нари, повні змучених людей він почув, як хтось буркнув колаборант. Наступного дня Лаллі з Леоном чекають перед адміністративною будівлею, коли з'являться Барецький і хвалить Лаллі за те, що той прийшов рано. Лаллі тримає портфель, а столик стоїть на землі біля нього. Барецький наказує Леону залишатися на місці, а Лаллі йти за ним усередину. Лаллі роздирається по великій приймальні. Тут багато коридорів, які розходяться в різних напрямках уздовж суміжних кабінетів. За великою стійкою приймальні кілька рядів маленьких столиків, за якими стандартно працюють дівчата. Складають якісь документи, щось переписують. Барецький знайомить Лаллі з офіцером СС. Знайомтеся, це тетувірер. І знову нагадую йому щодня приходити сюди по матеріали і інструкції. Лаллі питає про додатковий столик і матеріали для свого помічника, який чекає на дворі. Прохання виконується одразу. Лаллі полегшено зітхає. Принаймні одну людину він урятував від важкої праці. Він згадує пепана і подумки дякує йому. Потім бере столик і ховає у портфель додаткові інструменти. Коли Лаллі вже збирається йти, до нього звертається службовець приймальні. Портфель носіть із собою повсякчас себе ідентифікуйте словами політіше Аптайлюнг, і ніхто вас не потурбує. Щоречора повертайте нам папірці з номерами, а портфель залишайте при собі. Позаду Лаллі пирхнув Барецький. «Це точно. І з цим портфелем, і цими словами ти в безпеці. Та тільки не від мене ясна річ. Викинеш якийсь фортель, чи підведеш мене, і ніякий портфель чи слова тебе не врятують. Його рука тягнеться до пістолета. Лягає на кобуру, швидко відкриває її, закриває, відкриває, закриває. Його дихання важче є. Лаллі вчиняє розсудливо, опускає очі і відвертається». Вязню привозять у будь-який час дня і ночі. Часто Лалі і Леон працюють цілодобово. У такі дні Барецький демонструє свою натуру з найгіршого боку. Він ображає, бо б'є Леона, дорікає йому, що не висипається через його неповороткість. Лалі швидко помічає, що ці знущання тільки посилюються, коли він намагається їм запомігти. Якось вони працювали в Авшвіці і закінчили роботу рано вранці. Барецький вже зібрався йти, не дочекавшись, поки вони спакуються, та потім повернувся і з ваганням дивиться на них. «А дідько його бери. Ви обоє можете йти у Біркинау самі, а я ночуватиму тут. Але завтра, щоб прийшли сюди у восьмій ранку». «Як же ми дізнаємось, котра година?» – питає Лаллі. Чхати я хотів на те, як ви це зробите, але щоб були мені тут. І не здумайте тікати, я особисто вас упіймаю і з насолодою вб'ю. Він шкандибає геть. І що нам робити, питає Леон. Те, що сказав нам цей вилубок. Ходімо, я прийду по тебе вчасно, щоб ми встигли сюди. Я так утомився, може ми залишимось тут? Ні, якщо вранці тебе не буде в Блоці, тебе почнуть шукати. Мерщі, ходімо. Лаллі схоплюється на світанку, і вони з Леоном чхурхають чотири кілометри назад до Аушвіцу. Там вони з годину чекають, поки з'явиться Барецький. Ясно, що він не так спав, як Пиячев. Коли від нього тхне горілкою, тоді настрій у нього препас скудний. «Ану, ворушіться!» – гаркає він. Нових в'язнів ніде не видно, і Лаллі неохоче питає. «Куди?» «Назад!» «У Біркинау. «Останню партію висадили там!» Коли всі троє йдуть чотири кілометри назад у Біркенау, Леон спотикається і падає. Втома й погане харчування даються в знаки. Він підводиться. Барецький сповільнюється, ніби чекає, щоб Леон їх наздовгнав. Леон підходить. Барецький підставляє йому ногу, і він знову падає. Так Барецький розважається ще кілька разів, поки вони доходять до місця. Від ходьби і задоволення, яке він отримає від падіння Леона – Барецькі тверезіє. Щоразу він косить на Лаллі, чекаючи від нього якоїсь реакції, та все марно. Прибувши в Біркенау, Лаллі здивовано бачить, що Густек особисто контролює відбір тих, кого посилають до Лаллі й до Леона, даючи їм можливість прожити ще один день. Вони починають роботу, а Барецький, надувши щоки, марширує перед черенгою юнаків, намагаючись справити враження на свого начальника. Від Зойку, молодика, якому Леон робить татуювання, виснажений хлопець лякається. Він опускає колодку-тримач для голки. Коли він нахиляється, щоб підняти її, Барецький б'є його прикладом у спину. І Леон падає обличчям Грозюку. Барецький ставить ногу йому на спину і придавлює його. Ми зможемо працювати швидше, якщо ви дозволите йому підвестися і стати до роботи. Каже Лаллі, помічаючи, що Леон починає задихатися під чоботом Барецький Густек підходить до них і щось бурмоче Барецький Коли Густек зникає, Барецький з кислою посмішкою останнє сильно натискає на розпростерте тіло Леона і полишає його Я просто скромний слуга СС А тобою, тетувірери, опікується сам політичне крило Яке підкоряється тільки Берліну то був твій щасливий день, коли той француз представив тебе густеку. Розписавшись йому, як кий ти розумний, що розмовляєш усіма такими мовами. Не маючи що на це сказати, Лаллі заглиблюється в роботу. Але он увесь у грязуці підводиться та кашляє. То що, тетувірери, каже Барецький знову гидко посміхаючись, може подружимось? Однією з переваг роботи тетувірером є те, що Лаллі завжди знає, який сьогодні день. Дата написана на документах, які йому дають щоранку і які він повертає щовечора. Та про це він дізнається не тільки з документів. Неділя – єдиний день тижня, коли в'язні не женуть на роботу і вони можуть провести цей день, гуляючи житловою зоною або збираючись маленькими групками біля своїх блоків. Дружба привезена в табір і дружба, яка народилася в таборі. Саме в неділю він зустрічає її. Пізнає відразу. Вони йдуть одне одному на зустріч. Лаллі наодинці, а вона з групою дівчат. У всіх виголені голови. Всі в однаковому простому одязі. Вони нічим не відрізняються від інших, тільки очима. Чорні. Ні. Карі. Таких карих очей він з роду не бачив. Це вже вдруге вони зазирають одне одному в душу. Серце Лаллі заумирає. Погляди не відпускають один одного. «Те ту вірере!» – Тетувірере. Барецький кладе руку на плече Лаллі, чим розвіює чари. В'язні йдуть геть, не бажаючи перебувати поряд із офіцером СС або в'язним, з яким він розмовляє. Компанія дівчат розходиться. Лишається тільки вона, не зводячи очей з нього, який не зводить очей з неї. Барецький переводить погляд з одного на другу, і у всіх трьох отворюються тристоронні протистояння, чекаючи, хто перший ворухнеться. На обличчі Барецької з'являється промовиста посмішка. Якась найхоробріша з її подружок підходить і тягне дівчину назад у компанію. «Дуже симпатична», – каже Барецький, коли знову з Лалі йдуть геть. Лалі не реагує, на силу стримуючи людь. «Ти б хотів зустрітися з нею?» Лалі знову відмовчується. «Напиши їй, скажи, що вона тобі подобається». «Це ж яким дурним він мене вважає». «Я дам тобі папірець, олівець і передам їй твого листа». «То як? Ти знаєш, як її звуть?» «34-902». Лаллі йде, не озиваючись, він знає, що в'язня, в якого знайдуть ручку чи папірець, чекає смерть. «Куди ми йдемо?» – намагається змінити тему Лаллі. Бовшвіц. Пану лікарю потрібно більше пацієнтів». Лаллі морозом сипонуло поза спиною. Він згадує того чоловіка у білому халаті. Його волохаті руки на прекрасному обличчі дівчини. Лаллі ніколи не лякався лікарів так, як того дня. «Так сьогодні ж неділя», – Барецький сміється. «О, ти думаєш, раз інші не працюють, то й ти можеш байдикувати? Може, обговориш це з паном лікарем?» Барецький вже заходиться від реготу, аж у Лаллі мурашки забігли по спині. «Прошу тебе, зроби це для мене, тету тетувірере. Скажи пану лікарю, що в тебе сьогодні вихідний, а я на це подивлюся». Лаллі знає, коли притримати язика. Він йде далі, зберігаючи відстань між собою і Барецькі. Розділ 4. Дорогою в Авшвіц Барецький явно перебуває в чудовому настрої і засипає Лаллі запитаннями «А скільки тобі років? А що ти робив до того, як тебе... Ну, як тебе сюди привезли?» Загалом Лаллі відповідає запитанням на запитанням. І являє, що Барецький любить говорити про себе. Так він дізнається, що лише на рік молодший від Лаллі. Але на ньому вся їхня подібність і закінчується. Він говорить про жінок як підліток. Лаллі вирішує використати цю відмінність між ними собі на користь. І починає розповідати Барецький про свої шляхи до серця дівчат. Про те, що їх треба поважати, про те, що їх цікавить. «Ви коли-небудь дарували дівчині квіти?» – питає Лаллі. «Ні, з якого дива я б це робив?» «Бо їм подобаються чоловіки, які дарують їм квіти, особливо, коли ви самі їх збираєте. Ще чого, і не подумаю цього робити. Та мене засміють. Хто? Мої друзі, тобто інші чоловіки. А вже ж вони подумають, що я слинько? А як вам здається, що подумає дівчина, якій дарують квіти?» «Яка різниця, що вона подумає?» Він починає самовдоволено сміятися і співає себе запах. «Ось що я хочу від них, а вони від мене. Знаю я їх!» Лаллі йде вперед. Барецький нас доганяє його. «Що? Я щось не так сказав?» «Ви справді хочете почути відповідь?» ж. Лаллі повертається до нього. «У вас є сестра?» «Так?» – каже Барецький. «Дві?» Ви б хотіли, щоб чоловіки ставилися до ваших сестер так, як ви ставитесь до дівчат. Якщо хтось зробить таке з моєю молодшою сестричкою, я його уб'ю. Барецький вихоплює револьвер із скобури і кілька разів стріляє у повітрях. Я уб'ю його. Лаллі відскакує. Постріли луною розносяться навколо. Барецький важко дихає, очі в нього темніють. Лаллі здіймає руки. Ясно, просто пожива для роздумів. Я не хочу більше про це говорити. Лаллі дізнається, що Барецький не німець. Він народився в Румунії, в маленькому містечку на кордоні зі Словаччиною. Всього за кілька сотень кілометрів від рідного міста Лаллі – Кромпахів. Він утік із дому до Берліна, вступив у Гітлер-Люгент, а потім у СС. Він ненавидить свого батька, який жорстоко лупцював його та його братів і сестер. Він і досі непокоїться про своїх сестер – молодшу і старшу, які лишилися вдома. Пізніше того вечора, коли вони йдуть назад у Біркенау, Лалі тихо каже, «Якщо ви не проти, я би прийняв вашу пропозицію про ручку й олівець. Її номер 34902. Після вечері Лаллі тихенько прослизає у блок номер 7. Капо витріщається на нього, але нічого не каже. Лаллі роздає свої додаткові пайки з вечері лише кійка куринок хліба друзям у блоці. Чоловіки гомонять, обмінюються новинами. Як завжди віряни запрошують Лаллі до участі у вечерній молитві. Він чемно відмовляється, його відмову чемно приймають. Це вже стало звичкою. Лаллі спить у своїй окремій кімнаті, прокидається і бачить, що над ним стоїть Барецький. Він не стукав перш ніж знайти, він цього ніколи не робить, але його сьогоднішній візит особливий. Вона у блоці номер 29, він дає Лаллі олівець і шматок паперу. Ось, напиши їй, а я вже потурбуюсь, щоб вона оце отримала. Ви не знаєте, як її звуть? Барецький красномовно дивиться на Лаллі, а ти як гадаєш? Я повернуся за годину і віднесу це їй. Краще за дві. Лаллі мордується над першими словами до ув'язненої 34902. Як же почати? Як до неї звернутися? Нарешті він вирішує написати просто. Вітаю, мене звуть Лаллі. Коли Барецький повертається, Лаллі дає йому папірець, на якому написано всього кілька речень. Він повідомляє їй, що сам він родом від міста Кромпахи в Словаччині. Вказує свій вік, коротко описує свою сім'ю, яка на його переконання перебуває в безпеці. Він просить її наступної неділі вранці бути біля адміністративної будівлі. Він пояснює їй, що теж постарається прийти туди, але якщо його там не буде раптом, значить він на роботі, графік якої не такий, як у всіх інших. Барецький бере листа і читає його просто перед Лаллі. І це все, що ти хочеш їй сказати? Усе інше я їй скажу особисто. Барецький сідається на ліжко Лаллі і починає вихвалятися, що б сказав він. Що б він зробив, якби був на місці Лаллі, тобто не знав би, чи доживе до кінця тижня. Лаллі дякую йому за клопіт, але каже, що чинитиме на власний розсуд. «Чудово. Я доставлю їй це так званий лист і дам їй ручку і папір, щоб вона відповіла. Я їй скажу, що прийду по відповідь завтра вранці. Дам їй цілу ніч на роздуми про те, чи ти їй подобаєшся». Він виходить з кімнати, сміючись із Лаллі. «Що я накоїв?» Він наразив ув'язнену 34902 на небезпеку. Він захищений, вона – ні. Проте він хотів, мусів ризикнути. Наступного дня Лаллі і Леон працюють до самого вечора. Барецький весь час походжає неподалік від них, перед шеренгами чоловіків, час від часу нагадуючи, хто тут головний, урудуючи гвинтівкою, наче кийком, коли йому щось не подобається. З обличчя йому не сходить хитра посмішка. Йому явно приносить задоволення розгулювати павечем уздовж черги хлопців. Уже коли Лаллі й Леон пакують приладдя, Барецький дістає із кишені куртки папірець і передає Лаллі. Ех, тету вірере!» – каже він. Небагато ж вона й написала, мені здається, тобі треба знайти собі іншу подружку. Лаллі простягає руку по записку, та Барецький грайливо відсмикує її. Гаразд, хочеш погратися, то грайся. Він повертається і йде геть. Барецький біжить за ним і вручає йому записку. Короткий кивок головою. Саме так Лалі забирає подякувати йому. Він ховає записку в портфелі йде на вечерю, спостерігаючи, як Леон повертається у свій блок і знаючи, що він свою вечерю точно пропустить. Коли Лалі приходить, їжі майже не лишається. Повечерявши, він ховає кілька шматочків хліба в рукав, проклинаючи піжамоподібну одежину без кишень, якою замінили його стару російську форму. Він заходить у блок номер сім і його, як завжди, вітає тихий гор голосів. Лаллі пояснює, що сьогодні додаткового пайка в нього вистачить тільки для Леона і, може, ще для двох чоловіків. І обіцяє, що завтра принесе більше. Довго він тут не затримується і повертається у свою кімнату. Йому треба прочитати слова, сховані серед його інструментів. Він опускається на ліжко, притискаючи записку до грудей і уявляючи, як ув'язно на 34902 пише слова, які він так хоче прочитати. Нарешті він її розгортає. «Шановний Лаллі», – починає вона. «Так само, як і він, дівчина пише лише кілька обережних речень. Вона також зі Словаччини. В Аушвіці вона перебуває довше, ніж Лаллі, з березня». Вона працює на одному зі складів Канада, де в'язні сортують конфісковані речі новоприбулих. Вона буде в житловій зоні у неділю і чекатиме на нього. Лаллі перечитує записку. Кілька разів перевертає той папірець. Вихоплює олівець із портфеля і жирно пише на звороті її листа. Твоє ім'я? Як тебе звуть? Наступного ранку Барецький супроводжує в Аушвіць тільки Лаллі. Нова партія в'язнів невелика, тож у Леона вихідний. Барецький починає підсміюватися з Лаллі через записку і те, що він уже не справляє враження на дівчат. Лаллі ігнорує його насмішки і питає, які гарні книжки він читав останнім часом. «Книжки? Я не читаю книжок», – бурмоче Барецький. «Треба читати». «Навіщо? Яка користь зі книжок?» Із книжок можна багато про що довідатись. До того ж, дівчатам подобається, коли ти можеш щось процитувати або прочитати вірш на пам'ять. Мені не треба цитувати книжок. У мене є ось форма, і мені її вистачає, щоб завойовувати дівчат. Вони люблять форму. Знаєш, у мене є дівчина, хвастається Барецький. Це новина для Лаллі. «Чудово! Їй подобається ваша форма? Ще пак, Вона її навіть одягає і марширує, салютуючи, уявляє себе тим чортовим Гітлером». Він перекривляє її з моторошним сміхом, маршируючи і бундуючи салютує, підкидаючи руку. «Галь Гітлер! Галь Гітлер! Якщо їй подобається ваша форма, це ще не означає, що їй подобаєтеся ви», – випалює Лаллі. Барецький зупиняється. Лаллі кляне себе за необережне зауваження. Він йде повільніше, роздумуючи, чи не повернутися та не попросити вибачення. Ні, він піде далі і подивиться, чим це закінчиться. Заплющивши очі, він ставить одну ногу поперед другої крок за кроком. Прислухаючись, чекає на постріл. Та чує він тільки, як хтось біжить позаду. Потім його сіпають за рукав. «То ти справді так думаєш?» Тетувірери, що їй мені подобається, тільки моя форма? Лалі з полегшенням повертається до нього. Звідки ж мені знати, що їй подобається? Чому б вам не розказати мені ще щось про неї? Йому взагалі не потрібна ця розмова. Проте, уникнувши кулі, вибирати йому не доводиться. Виявляється, що Барецький майже нічого не знає про свою дівчину. Головним чином тому, що ніколи не питав її про неї саму. Від цього Лаллі не може просто так відмахнутися. І сам не щувається, як уже дає Барецький наступну пораду щодо поводження з жінками. По Лалі Лаллі благає себе припнути язика, яке йому діло до цього чудовиська поряд із ним. І до того, чи ставитиметься воно до жінок з повагою. Насправді, Лаллі сподівається, що Барецький не вийде звідси живим. І ніякі поради про жінок йому не знадобляться. Розділ 5 Настав недільний ранок. Лаллі стрибає з ліжка і поспішає на двір. Сонце вже високо. «Де всі? Де птахи? Чому вони не співають?» «Неділя!» – вигукує він, ні до кого не звертаючись. Роззирається навколо і помічає, що з наближчих сторожових вишок на нього націлена гвинтівка. «От чорт!» – він заскакує свій блок і чує, як постріл розривають тишу світанку. Схоже, охоронець вирішив полякати його. Лаллі знає, що це єдиний день, коли в лязні сплять, чи принаймні не виходять зі своїх блоків, поки голод не пожене їх до чорної кави й шматка черствого хліба. Охоронець випускає в будинок ще один залп просто заради розваги. Лаллі знову в себе вдома. Міряє кроками маленьку кімнату, репетируючи перші слова, які він їй скаже. «Ти найвродливіша дівчина, яку я коли-небудь бачив». Повторює він і відкидає цю фразу. Він розуміє, що з поголеною головою і одягом, який до неїх носив хтось значно більше, і вона не відчуває себе вродливою. Утім, він все ж не відмовляється повністю від цих слів. Хоча, мабуть, найкраще просто спитати, як тебе звуть, а там уже як складеться. Лаллі на силу всиджується в кімнаті, аж поки не починає чути такі вже знайомі звуки табору, що прокидається. Спочатку в сон в'язнів вривається сирена, потім сонні і злющі з перепою Асесівці вигрюкують команди, бряжачи баки кави, які підвозять до кожного блока. В'язні, що несуть ті баки, стогнуть, бо вони з кожним днем слабшають, а баки з кожною хвилиною важчають. Він бере на сніданок і приєднюється до інших чоловіків, які мають право на додаткові пайки. Звичні квитки вітання, зустрічі поглядами, раптові короткі усмішки, усе мовчки. Він з'їдає половину свого хліба, решту засовує в рука, роблячи подобу манжети, щоб хліб не випав. Якщо вийде, він запропонує хліб їй, якщо ні, то він дістанеться Леону. Лалі спостерігає, як вільна від каторги люди зустрічаються з друзями з інших блоків і розходяться маленькими грубками, щоб десь посидіти і насолодитися останнім літнім сонечком. Осінь уже на порозі. Він ружає до житлової зони у передчутті зустрічі і раптом виявляє, що не взяв свій портфель. Мій ратівний круг. Без портфеля він із кімнати не виходить. А сьогодні, бач, забув його. Де моя голова?» Він біжить у блок, потім знову з'являється серйозне обличчя в руці, портфель. Ділова людина. Чи навічність Ларлі походжає серед своїх знайомих в'язнів, перемовляючись із тими, кого він знає по блоку номер 7 А очима весь час пасе грубки дівчат. Він розмовляє з Леоном, коли відчуває, що на шиї в нього дибки стають крихітні волоски. Безпомилкове відчуття, що за тобою спостерігають. Він обертається. Он вона. Вона розмовляє з трьома іншими дівчатами. Побачивши, що він її помітив, вона зупиняється. Лаллі йде до дівчат, і її подружки відступають трохи назад від цього незнайомця. Вони чули про Лаллі. Вона стоїть сама. Він підходить до дівчини зовсім близько і знову зазирає її очі. Десь позаду тихенько хихотять її подружки. Вона усміхається. Ледве помітна обережна усмішка. Лаллі повністю відбирає мову Та він збирає всю свою сміливість Дає їй хліб і лист У ньому він не в змозі стриматись Написав їй, що не може Перестати думати про неї Як тебе звуть, питає він Мені потрібно знати твоє ім'я Позаду хтось каже Гіта Перш ніж він устигає щось вимовити Подруги Гіти підбігають до неї І ведуть її геть Засипаючи на ходу запитаннями Цієї ночі Лаллі лежить на своєму ліжку, знову і знову повторюючи її ім'я. «Гіта! Гіта, яке чудове ім'я!» У блоці номер 29 у жіночому таборі згорнулися калачиком Гіта зі своїми подругами Даною та Іванною. Промінь прожектора просочується крізь маленьку тріщинку в дерев'яній стіні, і Гіта намагається читати листа Лаллі. «Скільки ще разів ти збираєшся його читати?» – питає Дана. «О, не знаю. Поки не вивчу на пам'ять кожне слово», – каже Гіта. «І коли це буде?» «Години дві тому», – сміється Гіта. Дана міцно обіймає свою подругу. Наступного ранку Гіта й Дана останніми виходять із блока. Вони йдуть під руку, розмовляють, не звертаючи уваги на те, що робиться навколо. Есесівець, який стоїть перед їхнім блоком, без попередження штовхає Гіту гвинтівкою у спину. Обидві дівчини падають на землю. Гіта скрикує від болю. Гвеньківкою він подає їм знак підвестися. Вони стають перед ним, опустивши очі. Він дивиться на них із відразою і гаркає. Ану, зітріть усмішки з обличчя. Баймає з кобури пістолет і різко притискає його Гітті до скроні. Дає розпорядження іншому осесівцю, Не годувати їх сьогодні. Він іде геть, а до них підскакує капу з іншого блока і швидко дає кожній ляпаса. Не забувайте, де ви перебуваєте. Вона йде геть, а Гіта схиляє голову на плечі Дані. Я казала тобі, що Лаллі збирається поговорити зі мною в неділю, а геш? Неділя. В'язні вигулюються житловою зоною по одному або маленькими групками. Деякі сидять під бараками, змучені, не маючи сили рухатись. Кінька есесівці втиняються територією. Теревенять і курять, не звертаючи увагу на в'язнів. Гіта з подругами гуляють. Обличчя в них серйозні. Усі, крім Гіти, тихенько розмовляють. Гіта роззирається довкола. Лаллі бачить Гіту з подругами, усміхається, помітивши заклопотаний вираз її обличчя. Коли її погляд майже падає на нього, він ховається за спинами в'язнів. Повільно пробирається до неї, Дана першою помічає його і вже хоче щось сказати, та Лаллі притискає палець до губів. Він просувається тим самим кроком, доходить до Гіта, бере її за руку і йде далі. Її подруги хочуть і притримують одна одну, коли Лаллі мовчки веде Гіту за ріг адмінбудівель, впевнившись, що охоронці на вишках відпочивають і не дивляться в їхній бік». Він ковзає спиною по стіні будинку, тягне Гіту за собою. Звідси їм видно ліс за головною перинетальною огорожею. Гіта втуплюється в землю, а Лаллі пильно дивиться на неї. "Привіт", каже він обережно. "Привіт", відповідає вона. "Сподіваюся, я тебе не налякав. Ми в безпеці?" вона поглядає на найближчу сторожову вишку. "Напевно ні, але мені мало просто бачити тебе." Мені треба бути з тобою, розмовляти з тобою, так, як роблять усі люди. Але ж тут небезпечно. А тут завжди буде небезпечно. Поговорити зі мною. Я хочу чути твій голос. Я хочу все про тебе знати. Я знаю тільки твоє ім'я, Гіта, воно чудове. Що ж ти хочеш, щоб я тобі розказала? Лаллі гарячково думає, про що б спитати. Про щось таке звичайне. Ну ось, як минув твій день? Тепер вона піднімає голову, дивиться йому просто в очі. О, ну знаєш, як це, прокидаєшся, гарненько снідаєш, цілуєш на прощання маму і тата, сідаєш на автобус. Їдеш на роботу, а на роботі... Гаразд, гаразд, вибач, дурне запитання. Вони сидять поряд, але дивляться в різні боки. Лаллі чує дихання гіти. Вона постукує великим пальцем себе стегну, Нарешті питає. Ну, а як проходить твій день? О, ну знаєш, прокидаєшся, гарненько снідаєш. Вони дивляться одне на одного і тихо сміються. Гіта легенько спирається на Лаллі. Їхні руки випадково торкаються на мить. Ну, якщо ми не можемо говорити про наш день, розкажи мені щось небудь про себе, просить Лаллі. Та нема чого розповідати. Лаллі розгублюється. Звісно, є що. Як? Твоє прізвище. Вона дивиться на Лаллі хитає головою. Я просто номер. Ти маєш це знати. Ти сам мені його написав. Так, але це лише тут. А хто ти за межами табору? За межами табору більше не існує. Є тільки те, що тут. Лаллі підводиться. Пильно дивиться на неї. Моє ім'я – Людвіг Айзенберг. Але мене називають Лаллі. Я приїхав із міста Кромпах із Словаччина. У мене є мати, батько, брат і сестра. Він робить паузу. «Тепер твоя черга». Гіта з викликом дивиться йому в очі. «Я в'язень 34902 у Біркенаут, Польща». Розмова переходить в ніякове мовчання. Він дивиться на неї, на її потуплені очі. В її думках сум'яття. Що казати, чого не казати. Лалі знову сідає. Цього разу перед нею. Він простягає свою руку, ніби хоче взяти її, потім передумує». Я не хочу тебе засмучувати, але ти можеш пообіцяти мені одну річ. Яку? Перш ніж ми покинемо цей табір, ти скажеш мені, хто ти і звідки приїхала. Вона дивиться йому в очі. Добре, обіцяю. О, тепер я щасливий. То тебе поставили на роботу в Канаду. Її та киває. Там нормально? Нормально, але німці просто кидають усі речі в'язні в одну купу. Зіпсована їжа разом із одягом. Та ще ця пліснява, ненавиджу доторкатися до неї. А вона ще й смердить. Я радий, що ти не працюєш на дворі. Знаєш, я розмовляв із чоловіками, знайомі дівчата яких із їхніх сіл теж працюють у Канаді. Мені розповідали, що вони часто заходять коштовності й гроші. Я теж таке чула». Але мені щастить тільки на запліснявий хліб. Ти ж будеш обережною, правда? Не роби дурниць і обходь десятою дорогою есесівців. Я вже вивчила цей урок. Можеш мені повірити? Лунає сирена. Тобі краще повернутися у свій блок, каже Лаллі. Наступного разу я принесу тобі трохи їжі. У тебе є їжа? Я можу її дістати. Я принесу її тобі і прийду до тебе наступної неділі. Лалі підводиться і дає руку Гіті. Вона бере її. Він допомагає їй підвестися і тримає її руку трохи довше, ніж треба. Він не може відвести від неї очей. Нам треба йти. Вона відводить очі, але продовжує чарувати його своєю усмішкою, від якої в нього аж підгинаються коліна. Розділ 6 Минули тижні. З наближенням зими дерева навкорот табору скинули листя. Дні стали коротші. Хто всі ці люди? Лалі мучить це питання, відколи він сюди потрапив. Групи чоловіків, які працюють на будівельних майданчиках. Щодня вони приходять у цивільному одязі. Після роботи їх ніколи не видно. Відучи окриленими кроками після зустрічі з Гітою, Лаллі вирішує, що може побалакати з кількома чоловіками, не налякаючи на себе гнів у есесівців і не стаючи для них мішенню. До того ж, у нього є щит у вигляді портфелю. Лаллі ніби мимохідь наближається до одного з іще не готових цегляних будиночків. Вони не схожі на бараки для ув'язнених. Та сьогодні Лаллі не цікавить їхнє призначення. Він підходить до двох чоловіків. Один із них старший, який спритно кладуть цеглу і сідає на опочіпки біля купи цегли. Чоловіки поглядають на нього з цікавістю, сповільнюючи роботу. Лаллі бере цеглину, вдаючи, що розглядає її. «Я не розумію», – тихо каже він. «Що ви не розумієте?» – питає старший чоловік. «Я єврей». Мені причепили жовту зірку. Навколо мене повно політв'язнів, убивців і лайдаків, які не хочуть працювати. А ось ви, у вас взагалі немає ніяких нашивок. Це не твого ума діло, єврейський хлопче, каже молодший чоловік, сам ще зовсім зелений. Я по-дружньому. Знаєте, як це буває, роззираються по цій місцині, і так мені стало цікаво, що ви за одні. Ви і ваші друзі. Мене звуть Лаллі. «Забирайся звідси», – каже хлопчина. «Заспокойся, хлопче, не зважайте на нього», – каже Лаллі, старший чоловік, хрипким голосом завзятого курця. «Мене звуть Віктор, а отой горлостий – мій син Юрій». Віктор простягає руку, і Лаллі потискає її. Потім Лаллі простягає руку Юрію, але той її ігнорує. «Ми живемо тут неподалік», – пояснює Віктор. «Отож ми щодня приходимо сюди на роботу». Я просто хочу розібратись. Ви приходите з судди щодня добровільно? Тобто вам за це платять? Втручається Юрій. А вже ж, єврейський хлопче, нам за це платять, і ми йдемо додому щовечора. А ти, я сказав, замовкни Юрію. Ти ж бачиш, що людина просто по-дружньому розмовляє. Дякую, Вікторе. Я не хочу нікого турбувати, я ж кажу, просто цікавлюся. А для чого цей портфель? Чіпляється Юрій сердитий, що його влаяли перед лаллі. Це мої інструменти. Мої інструменти для татуювання номерів ув'язненим. Я татувірер, важка робота, саркастично зауважує Віктор. Коли як, я ніколи не знаю, коли привезуть ув'язнених і чи багато їх буде. Я чув, що буде гірше. Ви щось, певне, можете сказати. «Цей будинок. Я бачив схеми. Вам не сподобається те, що тут буде?» «Певно, гірше вже не буде, ніж є зараз», – Лаллі підводиться, спираючись на купу цегли. «Це називається крематорій номер один», – тихо каже Віктор, відводячи погляд. «Крематорій? Номер один? Значить, існує можливість появи номера два?» «Вибачте, я ж казав, що це вам не сподобається». Лаллі вибиває останню покладену цеглину, завалюючи її, і трусить рукою від болю. Віктор залазить у сумку, що лежить неподалік, і витягує шматок сухої ковбаси, згорнутий у вощений папір. «Ось, візьміть, я знаю, що вас тут морять голодом, а я собі легко ще дістану». «Це ж наш обід!» – вигукує Юрій, кидаючи, щоб забрати ковбасу з простягнутої руки батька. Віктор відштовхує Юрія. Нічого з тобою не станеться, якщо побудеш один день без обіду Цьому чоловікові потрібніше Я все мамі розкажу, коли ми повернемось додому Ти краще сподівайся на те, що я не розповім мамі про твою поведінку Тобі, юначе, ще багато чого доведеться навчитися, аби стати культурною людиною Вважай, що це твій перший урок Лаллі все ще не бере кобасу Прошу вибачення, я не хотів нікому завдати неприємностей «Але завдали», – роздратовано кидає Юрій. «Ні, не завдав», – каже Віктор. «Лаллі, беріть цю ковбасу, а завтра зранку до нас знову приходьте. Я вам іще принесу. Чорт, якщо ми можемо допомогти хоча б одному з вас, ми це зробимо. Правда, Юрію?» Юрій неохоче простягає руку Лаллі і той потискає її. «Врятуйте одного, і ти врятуєш цілий світ», – тихо каже Лаллі, – більше собі, ніж іншим. «Я не можу допомогти вам усім», – Лаллі бере їжу. «Мені нічим вам заплатити». «Це не проблема». «Дякую. Так чи інакше, а я придумаю, як вам віддячити. І якщо я знайду цей спосіб, то чи не могли б ви принести мені ще щось, наприклад, шоколад?» Він хотів саме шоколаду. «Ось чим треба пригостити дівчину, аби тільки вдалося його дістати». Думаю, що ми зуміємо все це влаштувати. А зараз вам краще йти, бо той охоронець уже поглядає в наш бік. «До зустрічі», – каже Лаллі, ховаючи ковбасу в портфель. Він йде у свій блок, а навколо нього в'ються поодинокі сніжинки. Вони ловлять останні промені сонця, спалахуючи сонячними зайчиками. І це нагадує йому колейдоскоп, з яким він грався у дитинстві. «Куди все це поділося?» Лаллі поспішає у свій блок, схвильований до глибини душі. Сніжинки тануть в нього на обличчі. Тепер їх уже не відрізниш від сліз. Настала зима 1942 року. Прийшовши додому, Лаллі бере той кусень ковбаси і акуратно розділяє його на рівні шматочки. Розриває вощений папірець на смужки і акуратно загортає кожен шматок. Ось і останній. Лаллі зупиняється і розглядає маленький, такий бажаний пакуночок їжі у своїх грубих брудних пальцях. Ці пальці, які колись були гладенькими, чистими і пухкими, і могли дотягтися до такої кількості їжі, що часто він мусив зупиняти гостинних господарів. Ні, дякую, мені вже досить. Хитаючи головою, він кладе в портфель і цей шматок. Лаллі прямує до складів «Канада». Якось він спитав, когось із чоловіків у блоці номер 7 чи він, бува, не знає, чому ті сортувальники так називаються. Дівчата, які там працюють, мріють про якісь далекі країни. Де всього багато, їхнє життя може бути таким, як їм того захочеться. Вони вирішили, що Канада – саме таке місце. Лаллі розговорився з двома дівчатами, робітницями цієї Канади. Він багато разів передивився усіх, хто виходив звідти і переконався, що Гіта тут не працює. Десь далі, куди Лаллі не так просто дізнатися, є ще такі склади. В одному з них вона, мабуть, і робить. Він дивляється тих двійко дівчат, з якими раніше розмовляв. Вони так і йдуть парою. Він лізе в портфель, витягає два пакуночки і підходить до них усміхаючись. Розвертається і йде поряд із ними. Я хочу, щоб кожна з вас випростала руку, але робіть це поволі. Я покладу вам пакунок із ковбасою. Не відкривайте їх, поки не будете на самоті. Дівчата роблять, як він сказав сторожко, позираючись на всі бід, чи немає де який слідкує за ними. Отримавши пакуночки, кожна міцно притискає руку до грудей, щоб зігрітися і щоб захистити свій подарунок. «Дівчата, я чув, що ви іноді заходите коштовності і гроші, це правда?» Вони приглядаються. «Не бійтеся, я не хочу наражати вас на небезпеку, але як ви вважаєте? Ви б змогли передати якісь із них мені?» Одна з них боязко каже. «Це можна влаштувати. Наші наглядачі за нами вже не дуже слідкують. Мовляв, яка від нас шкода?» «Чудово. Просто принесіть, що зможете, не викликаючи підозри. А за них я куплю вам та іншим їжу, таку, як ця ковбаса. А ви не зможете дістати трошки шоколаду? Питає одна з них, і очі в неї аж сяють. Не буду обіцяти, але спробую. Пам'ятайте, тільки трошки за один раз. Я спробую і прийду сюди завтра після обіду. Якщо мене не буде, ви зможете десь приховати ці речі, поки я не прийду?» Тільки не в нашому блоці. Там не вийде. Нас постійно обшукують, пояснює одна з них. Я знаю, де, каже друга. У кінці нашого блока на снігу. Ми можемо загорнути їх у ганчірку і сховати там, коли підемо в убиральню. Точно, це можна, каже перша. Не кажіть нікому про те, що ви робите чи в кого берете їжу, добре? Це дуже важливо. Ваші мовчання залежать ваше життя, розумієте? Одна з дівчат прикладає пальця до закритого рота. Коли вони відходять до жіночої житлової зони, Лалі звертає у бік, якусь хвилину прогулюється біля блока номер дев'ять. Діти не видно. «Так, вона й має бути, нічого, через три дні знову настане неділя». Наступного дня Лаллі закінчує роботу у Біркен-Ау за кілька годин. Леон просить його побути з ним після обіду, бо хоче обговорити їхні справи без повного блока людей, які наставлять вуха, щоб розчути кожне слово. Лаллі відмовляється. Каже, що погано почувається і хоче трохи відпочити. Вони розходяться в різні боки. Його розривають суперечності. Він очайдушно хоче отримати у Віктора обіцяну їжу, але ж він має чимось заплатити йому. Дівчата закінчують роботу в той самий час, коли Віктор з усіма іншими звільниться робітниками і йде додому. Чи встигне він дізнатися, що їм вдалося принести? Нарешті він вирушає навідатись до Віктора і запевнити його, що обов'язково придумає спосіб оплати. Тримаючи портфель, Лаллі дістається до будівельного майданчика». Виглядає Віктора і Юрія. Віктор помічає Лаллі і підштовхує Юрія, щоб той йшов слідом, коли вони відокремляться від інших робітників. Вони поволі наближаються, а Лаллі зупиняється і вдає, що шукає щось у портфелі. Юрій вітає Лаллі, простягаючи йому руку. Мати трохи побалакала з ним учора увечері, пояснює Віктор. «Вибачте, поки що в мене немає можливості чимось вам заплатити, але я сподіваюся, що дуже скоро вирішу цю проблему. Будь ласка, не приносьте нічого, поки я не заплачу вам за те, що ви вже мені дали». «Усе гаразд, у нас достатньо харчів у запасі», – каже Віктор. «Ні, ви ж ризикуєте, ви маєте хоч щось отримати за це. Дайте мені ще день-два». Віктор дістає зі своєї сумки два пакунки і кладе лаллі у розтібнутий портфель. Завтра ми будемо тут о цій самій порі. Дякую, каже Лаллі. До зустрічі, каже Юрій, і Лаллі всміхається. До зустрічі, Юрію. Повернувшись у свою кімнату, Лаллі розгортає пакунки. Ковбаса і шоколад. Він підносить шоколад до носа і глибоко вдихає. І знову він розділяє їжу на маленькі шматочки, щоб дівчатам було легше ховати і роздавати її. О, як він сподівається, що вони будуть обережними. Бо про те, що буде, як вони попадуться, він не хоче навіть думати. Трохи ковбаси він залишає для блока номер сім. Сигнал сирени – кінчай роботу. Перериває його маніакальні зусилля розділити їжу на абсолютно однакові шматочки. Він зрібає все у портфелі, поспішає до Канади. Неподалік від жіночої житлової зони Лаллі зустрічається зі своїми двома подругами. Вони помічають його, уповільнюють ходу і змішуються з потоком дівчат, які прийдуть додому.